Kui ma räägin meie sõjakaanektooti ka, Stirlits jookseb mööda laoplatsi, ei laoplatsi vabandust, Stirlits jookseb mööda turuplatsi Stirlits jookseb mööda turuplatsi, vehib mõgaga ja karjub paru blüü, blädi! Blädiki tajud paru blüu,